Săptămâna politică la vocea Basarabiei, eu sunt Nicolae Negru, învață stă Pietru Bogată, a fost o săptămână pe care o putem considera aproape totalmente dedicată alegerilor parlamentare din 30 în noiembrie, chiar și natura natură am impresia, Pietru, că ține cont de starea politicienilor și ploaia și <sus> această schimbare a vremii, parcă tot ar purta tot parcă ar avea o conotație electorală dar cu starea electoratului cum rămâne. Și starea electoratului probabil este influențată de această schimbare și de ceea ce se întâmplă se petrece pe scena politică. Începând de duminică am avut tot evenimente electorale, duminica trecută s-a lansat Partidul Liberal Reformator, e adevărat așa, într-o atmosferă, nu tocmai, să zicem așa, într-o atmosferă solemnă, dar au existat și voci care... Propuneau altceva? Deci, nu, nu într-o atmosferă entuziasmantă pentru un partid toți. nou, da? Da, nu, tu, nu pentru toți. Uh, unii au o altă opinie. Aș fost publicată înainte de asta o scrisoare. O declarație, mai bine zis, a doamnei Guţu, domnul Dușceac, vicepreședinte al Partidului Liberal Reformator, domnul Anatol Arhide, iarăși deputat din partea Partidului Reform Reform Liberal Reformator. Vom vedea, vom încerca să vedem ce ar însemna aceste declarații și ce ar însemna această determinare, această hotărâre, că până la într-un timp nu era destul de clar ce o să facă această formațiune. Se vorbea despre un posibil bloc electoral, pe urmă se vorbea poate că merg pe, pe, niște, pe altă listă electorală. Iată că partidul s-a decis în aceeași cheie electorală au acționat și alte formațiuni, liderul Partidul Liberal Democrat a fost la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu noul președinte al Comisiei Europene și cu vechiul președinte al Comisiei Europene. Noul este Jean-Claude Juncker, vechiul a fost Barroso, S-a întâlnit și cu doamna Merkel. Ce mai cel mai puternic om, om al Europei. Da, cel mai puternic om al Dacă Europie, putem spune așa ceva despre femeie, femeie da. da? despre femeie, de ce nu putem să spunem? Ea este cel mai puternic om și pute cea mai puternică femeie. Exact, din Europa, da, exact. În Europa. S-a vorbit și la aceste întâlniri și despre alegerile din Republica Moldova, domnul Juncker a făcut niște promisiuni, vom vedea ce ar însemna acestea pentru Partidul Liberal Democrat, dar și pentru Republica Moldova, că promisiunile și declarațiile domnului Juncker vizau uh, Republica Moldova în mod nemijlocit perspectiva, era vorba de perspectiva europeană despre procesul de extindere a Uniunii Europene pe care unii îl consideră gata, încheiat De că nu, fapt, nu mai... aceste declarații într-un fel pot fi considerate surprinzătoare ale declarațiile noului președinte al Comisiei Europene pentru că domnul Juncker, chiar dacă e, e, prevește cu ochi foarte buni Republica Moldova, a demonstrat nu o singură dată că simpatizează Chișinou și actuala guvernare, totuși să nu uităm că a declarat că sub președinția sa... E, Uniunea Europeană va lua o pauză în ceea ce da, privește da. extinderea. Adică acum această promisiune, adevărat că el nu a e, vorbit de termene exacte, dar promisiunea, că, dar promisiunea că extinderea va continua, iar Republica Moldova va fi țara care e, are șansa, mă zice el, de a adera la Uniunea Europeană cu certitudine, e sigur că e un lucru extraordinar. Da, este un lucru extraordinar. Domnul Juncker este fost premier al Luxemburgului, a vizitat nu o singură dată Republica Moldova, într-adevăr are o atitudine specială față de Republica Moldova. Cunoaște lucrurile de aici, da, le simte în prese chiar, da. da. Domnul Voronin a schimbat din nou Macazul, macazul. <gă -și> foarte ușor. <gă -și> el face lucrul ăsta. Lumea, am impresia că s-a obișnuit și uneori mi, mi se pare chiar nici nu mai acordă atenție ce spune. Păi asta vorbine. e. Nu ne miră că a schimbat Macazul. Pentru că e adevărat că el ultima vreme îl mai des Mire înainte. Da, dar. Azi, a, altceva aici, da? Tu că, ai scris da. la tema asta și chiar e interesant să vedem. Domnul Voronin a zis că există Uniunea Vamală, Uniunea Euroasiatică și în direcția respectivă trebuie să mergem și dacă asta este noul obiectiv al nou nou vechiul sau vechiul nou obiectiv al uh, Partidului Comuniștilor, atunci într-adevăr se pune întrebarea dar de ce au plecat Tcaciuc și alți uh, membri importanți ai Partidului Comuniștilor? Nu, și de ce continuă încă Gălceava? Păi asta e, De poate... ce Voronin se războiește cu ei? Păi nu, poate, poate va urma și o împăcare cu aceștia... Nu, din contra, el tocmai că schimbând Macazul, concomitent l-a atacat de nou pe Mart Caciuc. deci de unde își creează impresia că e de, cu supărarea nu i-a trecut de, de Bine, o, o, o să vedem, o să discutăm mai în detalii <gântu -i> nu am auzit de mult despre embargouri, iată că săptămâna asta iarăși ne-a venit o veste de la, <coughs> la Moscova de data asta, cum a scris un ziar carnea din Republica Moldova listângă, deși nu e atât de multă carne, dar uite că Rospotrebna Zorov a zis că nu mai permite intrarea cărnei din Republica Moldova, procesate în Republica Moldova pe piața Rusiei, Cineva încearcă să spună că asta nu este legat cu alegerile din Republica Moldova, că asta nu e politică, că înainte de asta au, au fost vizitați de niște experți ruși care nu știu ce au descoperit acolo, dar nu știu de ce, mie, mi se pare că e pură politică, e pură... Dar e evident, evident, Și evident. Cum vedea ce crede și Pietru Bogatu despre asta. O surpriză a venit din partea domnului Poroșenco, Petro Poroșenco, președintele, eh, am vrut să zic, Statelor Unite, președintele Ucrainei, care a declarat la Odessa că nu există un asemenea stat. I-a făcut o observație uh, unui oficial uh, din uh, Serviciul, de Serviciul de Securitate Ucrainean, care probabil a folosit acest termen Republica transnistreană? transnistreană și el a zis că nu există acea, o asemenea Republică. El chiar deci, i-a făcut din lege și a spus că este o gravă greșeală politică. Da, este o gravă greșeală da, și iată, zice, fiindcă este și presa asta, nu se poate scrie așa. Dacă scrie... Mă, scrie, scrie regiunea, aduc. Regiunea. Este, există regiunea Transnistreană, dar... Uh, scrie atunci nerecunoscută republică dar nu se poate să folosește acest termen și mi se pare că e ceva absolut nou în uh, retorica ucraineană uh, Dar e firesc în condițiile în care ei riscă să aibă și ei o acolo E firesc să vedem ce, ce prorocește prin această declarație, domnul Poroshenko, și ce s-ar putea întâmpla. De fapt, tot așa, la sfârșitul, la începutul acestei săptămâni, domnul Lavrov a pomenit despre Transnistria și cu tot un altă cheie el zicea de împotrivă că Rusia o să recunoască Transnistria dacă Republica Moldova își pierde independența sau cumva se asociază, se aliază sau se apropie de NATO. Ce ar însemna asta? Are valoare electorală sau are semnificație electorală? Nu are. Petru va trebui să răspuns la această întrebare și, și încă, iarăși, tot ține de Ucraina. Mâine, duminică, vor avea loc alegerile parlamentare din Ucraina, alegeri foarte importante, au apărut în presa internațională articole cu privire la Ucraina Apropo, George Soros a, a scris un articol foarte așa, mare și foarte documentat în privința la ceea ce se întâmplă în Ucraina. E un îndemn de a ajuta Ucraina un financiară. Ajuta, un îndemn, asta e una, că e un îndemn, dar el îi explică europeanilor cât de importantă este Ucraina, chiar pentru Europa, nu pentru Ucraina însă și nu pentru democrația, să zicem, din această regiune, dar chiar pentru viitorul e, e, Europei. Care pot fi rezultatele acestor alegeri? Vom vedea. E, și o știrie alarmantă într-un fel la... Exercițiile militare din Marea Mediterană, participe bombardieri strategice, EF. B52F. 52 da, este o modificare F... a vechiului bombardier, un aparat de zbor super sofisticat care este dotat cu lansatoare nucleare da și presa scrie că această această participare este cumva conectată, este cumva legată de declarațiile lui Putin de amenințele privind, lui Putin lui voalate da, da. da, privind la o eventuală confruntare Nuclear. nucleară între Rusia și Statele Unite ale Americii Iarăși, presa internațională a numărat că Putin, de cel puțin trei ori în ultima vreme, a pomenit faptul că Rusia posedă arme nucleare și că Occidentul ar trebui să fie mai atent cu Rusia, că Statele Unite, prin aceste sancțiuni și prin declarațiile lui Obama, Obama a plasat Rusia ca al doilea pericol mondial în timpul de față, după ce ce... după Ebola după și, în, și înainte de, de și înainte organizația de, de, teroristă Statul da, islamic, da. Faptul l-a afectat pe Putin... Iar mai întâi l-a afectat numai puțin declarația tot declarația prăjunitului american care a spus că Rusia este o putere regională și trebuie să-și cunoască să-și vadă lungul nasului. Bine, atunci trebuie să spunem și spomenim și despre fraza lui McCain senatorul lui McCain, John McCain care a zis că Rusia este o benzinărie mare și, din punct de vedere economic. Exact, asta, din punct de vedere economic. benzinării, dar în armată foarte. Dar, măi, ei nu reprezintă puterea. Iar când, sigur că Putin a digerat greu, când președintele Statelor Unite, conducătorul oficial al Statelor Unite, cu dispreț zice că sunteți o putere regională. Și trebuie să vă știți și, locul. Să da. vă știți locul, și era evident că Obama încerca să pună astfel presiune morală pe Putin, care tocmai se dezlănțuise atunci, după Crimeea, după anexarea Crimeei și începuse, de fapt, mișcările din Donbass. Tocmai atunci începea rebeliunea. Bine, să începem de la început, Petru, fiindcă vorbeam despre partidul liberal reformator. Declarația doamnei Guciu și altor reprezentanți de frunte a acestui partid într-un fel le-a stricat sărbătoarea de lansare a partidului. Le-a stricat liderilor pelerie această sărbătoare de obicei un partid când se lansează în alegeri cum să zic, manifestă solidaritate, manifestă optimism, unitate. Iată că aici nu a fost, nu am văzut acest lucru, s-au răsunat critici, reproșuri unii spre alții, nu mi se pare că s-a făcut o impresie bună. Ce se întâmplă, de fapt, cu acest partid? Da. Din păcate Partidul Liberal Reformator un partid care parea și poate mai pare promițător, are ghinion, nu numai acum li s-a stricat sărbătoarea, cea mai înainte Ion Sturza cunoscutul politician și a fost prim-ministru le-a stricat Congresul Partidul Liberal Reformator pentru că toată lumea aștepta ca la acest congres să vină domnul Sturza și să fie e, instalat pe post de locomotivă electorală în fruntea partidului. Iată că bă, ceva s-a întâmplat pe ultima sute de metri e, și... Bă, plr s-a pomenit la Congres practic fără soluții sau mai exact vorbind s-a văzut nevoie să caute din mers aceste soluții deja în, chiar în ajunul Congresului și la Congres atunci ținem -mi minte au ales o conducere colectivă ca să zic așa Uh, a da. fost, se părea cu o soluție provizorie Provizorie, da, păi da. așa au comentat-o chiar liderii da. partidului Că este o soluție provizorie Dar se pare că această soluție provizorie este una constantă de, a Deja constantă, iată, Și da, acum, da, da, da, da, da într-adevăr, au pășit cu stângul Este desigur de că o lovitură dureroasă pentru un partid tânăr Un partid încă neafirmat Partid care... Bine, Petru, e, ideea doamnei Guțu și a celorlalți colegi e că dacă nu suntem pregătiți nu trebuie să ne băgăm în alegeri. Da. Hai să așteptăm, să, să ne pregătim foarte bine și intrăm în celelalte. Sigur terea. că e, e, și este normal să existe poziții diferite într-un partid. Mai cu seamă că aici este vorba de o poziție la care subscrie nu doar Ana Guțu, dar uh, uh, uh, pentru această poziție semnează și alți frontași importanți partidului. dușac de exemplu, din punctul meu de vedere, deci șa, este o mare promisiune ar putea fi, cel puțin pentru acest eu, eu partid, tine, pentru acest partid, prevință, da, da. pentru acest partid și prr ar trebui să fie foarte De altfel el e, a părăsit Parisul. Exact, a aici, da. E, și creează o impresie bună și la guvern unde este viceministru, da, la ecologie. Și la ecologie și iată, și aici, în, în partid. Deci, ar fi normal dacă e, lucrurile ar fi vorba doar de o dezbatere în partid, dar ată, aici situația este puțin alta. Pelereu trebuie să ia, într-adevăr, acum să ia o, o decizie așa sau altfel. E, să procedeze, sau e, nu participă la alegeri, sau merg, merge pe listele altui partid, așa cum e, propun e, Ana Guțu, Dușac și ceilalți Arhirie, care este și el o, o figură, o piesă extrem de importantă în, în PLR și, e, și pe poziția majorității care consideră sub presiunea dacă am înțeles eu bine e, presiunea filialelor e, Partidul, chiar din momentul în care s-a desprins de Peleș și s-a constituit într-o formațiune separată, s-a consolidat destul de bine în teritoriu. Este un partid care are o, o un organizație, destule de organizații. Practic, pe tot teritoriul Republicii Moldova, dar asta este uh, situația, viața politică uh, la po noi, po po când uh, unele partide știi că au mai fost astfel de situații, vechiul partid de exemplu național-liberal, care aveau filiale, aveau aderenți, da. aveau militanți, da. nu treceau pragul electoral. Da. Și de altă parte sunt și au fost partide care s-au format în grabă, care nu au reușit să, să se constituie în, structural în, în, structural, în reale, în reale de partide da, în teritoriu, cu toate acestea au trecut pragul electoral și chiar au înregistrat o ascensiune faptul este să nu trebuie să ne miră, pe miră pentru că în lume sunt diferite partide sunt țări care în general nu prea au grijă de structurile lor în teritoriu, sunt țări cu partide de masă, să zicem, da? da? da e da, da. și tradiția românească apropo, cu partide bine, fixate, împlântate în teritoriu. Sunt partide de tip anglosaxon care mizează mai mult pe politicieni, pe lideri politici, care... Bine, există și acolo un nucleu... Nu, da, anumite nuclei există, da, regionale, da, dar totuși nu și sunt... Și part... națio... nucleu național există și da, nuclei dar, regionale Exact, există, dar sunt ca... mai mult partide de cadre, da, e, nu, e, sunt, e adevărat, nu sunt partide de mase. E adevărat, la nu, nu e acolo că are o de membri cu, exact, cu, cu carnete, cu carnete da, da, da, da, da. da În Anglia e aceeași situație, în Marea Britanie, par, pardon, deci și cred că la noi, deci, scena politică sau pe scena politică doar se caută până la urmă căile de, de, de, de, de formare Bine a sistemului de partide. Ce ai fi de făcut dacă ai fi liderul acestui partid? Bun. Eu, eu, eu, eu de exemplu, am propus să, să fii atent la sondaje. Ce arată sondajele? Fiindcă uh, am consultat de pe site-ul IPP-ului sondajele barometru opiniei publice și am văzut că începând cu 2005, barometrul opiniei publice a anticipat foarte corect cine va intra și cine nu va intra în Parlament, cine va trece și nu va trece pragul. Deci eu tocmai de ce am vorbit despre structuri, pentru că ei emizează în ciuda sondajelor, într-adevăr, pentru că sondajele nu le dau câștig de cauză, practic toate sondajele din cursul acestui an, ca să nu mai vorbesc de e, sondajele de anul trecut, dacă au apărut doar liberali reformatori, dar zic că chiar ultimele sondaje e, sunt destul de sceptice în ceea ce privește șansele intrării reformatorilor, liberalilor reformatorilor în Parlament, ei mizează totuși pe o creștere a acestui partid Datorită uh, faptului, datorită militanților partidului din teritoriu, datorită structurilor, datorită uh, filialelor, rămâne de văzut. m a întrebat ce aș face eu dacă aș fi uh, șeful acestui partid. Sincer vorbind, n-aș vrea uh, să fiu șeful acestui partid în această situație, deși e un partid pe care uh, îl simpatizez. E un partid care pur și simplu a jucat un rol pozitiv uh, în da, momentul. Chiar, chiar, în... Denar, un da, da, denar, și un, dar, un partid care pare uh, o formațiune curată, care nu a fost implicat în scandaluri, în uh, uh, care, asupra nu planează suspiciuni de corupție și așa mai departe, bun, s-au mai, mai scris și despre ei ceva, dar în, în comparație, zic, cu alte partide, se prezintă destul de bine, Părerea mea este, de ce zic, de, tocmai de ce zic că n-aș vrea, uh, uh, uh, uh, vrea să n-aș vrea uh, să asum un astfel de rol, pentru că uh, plr nu a avut timp, pur și simplu, în condițiile destul de complicate în care s-a dezvoltat uh, și în condițiile în care Dar din punctul meu tu? de vedere a comis și unele greșeli când a pariat deci, pe, de exemplu, pe anumite persoane uh, care credeau ei că o să vină în partid, o, și, o vină în vine... partid și o să propulseze undeva sus partidul rapid. Uh, uh, iată că uh, plr din punctul meu de vedere, face greșeala că acționează mai mult din, în funcție de situația de moment și cade unii ori din extremă în extremă. Ba se, ține să se bazeze pe anumite persoane care ar putea fi locomotive, de exemplu, pe Sturza. E de că acum ei zic că nu au nevoie de așa ceva, că ei, ei, sunt, locomotiva, ei sunt și locomotiva și garnitura și așa mai departe. Deci Cred că m, asta doar dovedește că partidul încă nu s-a format. Deci, că nu și-a limpezit strategiile. E, eu și, cred că și identitar și, partidul are o problemă. Exact. Și, da, da. la, la, da, da. și la asta mă refer, dar și la structură, și identitar. Uh, în plus, uh, uh, în câteva rânduri a apășit cu stingul. Și chiar această lansare despre care ai vorbit, sigur că nu are cum să întărească partidul. Lansare deci cu, cu scântei, lansare care, de fapt, Bine începe cu o ruptură. Și o să vedem, o să facă, o să vedem da. da. Până la urmă, o să vedem ce o să facă. Eu zic doar că șanse sunt, chiar dacă e puține, și dacă au pornit la drum, se să, să vedem. Poate reușesc. Bine, am succes. Voronin cu declarațiile sale cu această schimbare de Macaz de ce acum nu revin cei care au plecat de ce zici tu că el din potrivă îi atacă, care ar fi interesul lui să îi atace mi se pare că o revenire a celor plecați ar întări acest partid într-un fel i-ar încuraja pe cei care Sigur că au văzut ea... în acest partid, ar de zamăgit, ar s-au desamăgit, s-au plecat. Are întărie. Mart apropo, replică ca să încep de la coada, replica lui Marc Căciuc, cel exclus deja din partid, este că Vorone nu vrea să câștige, asta este opinia lui, că Vorone n-ar vrea să câștige uh, alegerile, dar uh, într-adevăr este un lucru curios, această schimbare de Macaz de fapt n-ar trebui să ne mire este această poziție luată Scuze, nu o, e absurd. O, o, clip, o, clipă, nu, o clipă de ce uh, n-ar vrea să câștige alegerile e o, bine, o eu nu, absurdă eu nu vreau să eu doar am constatat faptul să o pe terenul acestor speculații vrea el ori nu vrea să câștige alegerile probabil că vrea uh, să lăsăm uh, uh, să spună uh, și de acum încolo, ca ce dorește despre Voronin? pe De mine altceva, mă, mă, în dată situația asta, mă, mă interesează și altceva trezește nedumeriri și chiar suspiciuni. Voronin, acum, când a zis că bă, contează și Uniunea Eurasiate, că este, ar fi binevenită, sigur că a făcut o declarație electorală. Este fără doar și poate, pentru că este normal bazinul electoral, deci este preponderent filorus, da, da, și da. este normal, probabil și oricare în locul lui ar fi spus asta. Ceea ce este straniu, de ce a spus el acum câteva luni cu totul altceva? Când nu există Uniunea Exact, mară, da. da într-adevăr atunci și aderenții partidului și adversarii lui au rămas în fond cu gura cascată pentru că era evident că el își taie craca de sub picioare dar și ce a urmat după asta? A urmat o ruptură în partid, proteste mai întâi critici din partea lui Tcaciuc Pietkov, Grigori Petrienco și alții și a urmat și replica virulentă a lui Voronin, cearta în partid, Voronin de a dat afară, practic, bun, a fost o exclus. Nu, bun. A fost. a marginalizat într-un fel. și A fost chiar exclus. Celan s-au fost marginalizați, dar de fapt eliminați din partid și tocmai de ce, de exemplu, Grigore Petrenco, pomenind se pe carosabil, a plecat. Eu am avut impresia că... Și, da, și mai trebuie de spus, de fapt, repet deja acest lucru, că... Mi s-a părut straniu, faptul că tocmai atunci când Voronin a declarat al se da la conferința de presă că contează și Uniunea Euroasiatică și deci a făcut o declarație electorală, nu a creat impresia că dorește să se împace. Nu, nu, cu... nu a creat impresia... Asta din... nu este o no, că adică nu vrea să se împace. Din contra, din contra prin, declara, prin afirmațiile care le-a făcut a, acuzațiile la adresa lui Tcaciuc și a celorlalți, a creat impresia că chiar vrea să i îngroape. Pentru că a vorbit de platon, de oligarhi, de nu știu ce, de, de lucruri e, în fond suspecte e, pe care le făceau acea echipă. A echipările. spus că uh, Tcaciuc a vrut să le include pe liste pe platon, pe platon și da. el Dar în ce acolo? context? vorbea într-un context de, de lucruri necurate care e, se fac. Deci, Bine, deci atunci când de Platon, vrei să te împaci nu continui... Platon nu e o persoană care merită să fie inclusă pe lista pe Ta Da, de dar el dă vina pe să Și eu al, a, asta vreau să spun, atunci când vrei să te împaci cu cineva, nu continui să-i murdărești. Da? Cum să... Și care e explicația Explicația ta? eu am uh, scris în zeara național. național. Păi da, păi tocmai să. așa vreau să spun că explicația bă, bă, bă, poate fi una singură, că el a cu bună știință a provocat acest scandal a declarat că nu cu a renunțat chipurile la Uniunea Vamală și Uniunea Erosiat că pentru a-i provoca pe acești talibani tineri din partid pentru a-i supăra, supăra și a-i elimina într-o formă sau a, alta pentru a-i scoate din joc. Lucruri care l-a făcut e că acum când i-a scos din joc el a revenit la vechiul slogan. scoate din joc? Care era interesul lui? Scoțându-i din joc, că el nu câștigă nimic, nu mai pierdea. De ce a vrut el să-i scoate Bun, din joc? Pre... Că el a vrut putem accepta asta, dar de ce? Care ar fi motivul? motive ar, ar putea fi mai multe unul din motive s-ar putea cred că este legat totuși pentru că atunci au apărut aceste informații despre Antifa declara, deci, declarațiile dacă ții minte serviciului de informații și securitate care de fapt a, a identificat acești talibani în special caciuc cu cu, cu aceste jocuri foarte periculoase, da? Uh, Gruparea. Al grupării antifa și uh, alte lucruri de acest gen atunci au fost uh, uh, descoperiți și reținuți în Gagauzia. Eu nu cred că, că el, el s nu nu vrea să fie implicat eu, în eu nu, unii care care eu nu cred că el s-a speriat. Eu nu cred că el s-a speriat, eu cred că Voronin este și uh, asta demonstrează întreaga lui carieră politică de cel puțin uh, 10 ani, uh, de acum 10 ani încoace, că este o, o persoană șantajabilă, este o persoană care poate fi în anumite circunstanțe obligate obligate să întoarcă foaia, să, să, lucru... să renunțe, să cedeze surprinzător, să cedeze surprinzător, uluind toată lumea. Ai să ne aduci aminte de memorandumul Kozak, acum el poate să apropo, el vine cu noi explicații, dar bine, e, e da. deci asta ar fi a... a... nu putem nega lucru ăsta, s-ar putea să fie Așa. Ar putea să fie deci, un, un, un, o explicație, o altă explicație, sau, o explicație care ar putea să întorească pe prima, că a fost o provocare de fapt pentru a-i elimina și a se descotorosi de el că cineva i-a pus uh, uh, aceste condiții, nu pentru a scăpa neapărat de Antifa, sau poate de a scăpa, dar nu neapărat, și de uh, aceste urzeli extremiste ale talebanelor în partid, dar în... Uh, uh, Perspectiva uh, unui bloc electoral după alegeri, deși. Cu, cu Poate cu pd deși această uh, versiune nu mi se pare mie păi bine, sigură. Ce, dacă rămânea ciuc, că păi... nu se putea face bloc electoral, data dar a în 2010. O, o, o s-a potrivit formării un o bloc de electoral cu vreun... O, o Eu am terminat. Cu Acest grup, grupul Petrenko, T Caciuc, Petcov, dacă ți-aduci aminte, s-a -a poziționat de pe un grup intransigent anti-PD. Apropo, și el s-a pronunțat și mai înainte, în câteva rânduri, categoric contra unei alianțe cu cu Partidul Democrat, bine, dar, bine. Dar, eu, dar eu chiar am vrut să spun că eu nu cred și din alte motive în această ipoteză, deși ea se vehiculează, pentru că dacă vrei să faci un bloc cu cineva, chiar cu PD sau cu altcineva, în primul rând trebuie să te prezinți bine în alegeri, să ai un rezultat bun. Dacă nu ai un rezultat bun, s-ar putea să nu aibă ceilalți nevoie eu, de tine. Eu, eu da. sunt înclinat mai mult să cred că el pur și simplu s-a speriat da, lui de comportamentul comportamentul lui Petrencu, acțiunile lui, a lui Caciuc, agresivitatea cu ce se întâmplă în Ucraina, Ucraina da. Da, și, și a zis că îmi trebuie mie la vârsta mea de, de, necazuri pe capul meu sau s-a gândit da. singur sau a fost ajutat am spus să-și să dea da, seama da. Da, și este vorba nu numai de acțiunile lor aici cu Antifa aici, dar este vorba și într-adevăr de modul în care se manifesta de exemplu Grigori Petrenco bine. în Europa bine da? dar nu bine în nu, Europa nu, el, el în general se prezenta ca un ca un deputat din Republica Moldova, dar care... Acționează împotriva Republicii a, a, acționează, Moldova. că asta e una, dar care acționează în interesul Rusiei. Și apropo... Și poate chiar era și el dirijat de, de servicii Secrete rusești. Apropo, și uh, vor, chiar Voronin a spus și nu cred că l-a luat gura rapid înainte. Uh, am fost foarte atent când a făcut el această declarație, că Grigori Petrenco i-a făcut partidului serioase probleme. Astea sunt vorbele lui S-ar putea, da, ceea ce spuneam noi mai înainte să fie. Să fie da. Să vedem, Pietro, în legătură cu vizita lui Filat la Bruxelles, la summitul Partidului Popular European. European, meu este partid din această familie europeană a popularilor europeni, da? S-a întâlnit cu Merkel, s-a întâlnit cu Juncker, s-a întâlnit cu Barroso în cadrul acestui summit. Această declarație a lui Juncker, tu ai vorbit și ai spus ce ar putea să însemne, dar nu crezi tu că această declarație are în primul rând un scop electoral? Nu crezi tu că această declarație a fost făcută pentru, să zicem, urechile, alegătorilor din Republica Moldova să sprijine, să impulsioneze cumva simpatia pentru acest partid. Fără doar și poate. Mă refer la declarația uh, despre eventuala extindere a Uniunii Europene și uh, despre posibilitatea ca Republica Moldova să adere. Să adere la Uniunii Fără Uniunii doar Europeane. și poate că are și un impact electoral, a fost un obiectiv urmărit electoral, fără doar spate și de ce ar trebui să ne ascundem după degete Juncker este unul din liderii popularilor europeni. Dar trebuie să mai spunem că se obișnuiește în Europa ca partidele din aceeași familie politică, păi, ideologică să se Păi tocmai asta am vrut să dar. spun. da, că Este unul din liderii popularilor europeni și evident că trebuie să fie preocupat de succes partidilor din această familie în speță de e, succesul electoral al partidului liberal-democrat din Republica Moldova, dar pe de altă parte e, am toată convingerea că e, Juncker este un politician e, serios, este un politician inteligent, este un e, veritabil lider european și este un politician de tale mondială care nu ar face declarații gratuite. Dacă Ideea cu extinderea europeană și cu posibilitatea aderării în Republicii Moldova nu ar la, la Uniunea Europeană n-ar avea nimic în comun cu realitatea, nu cred că Juncker s-ar juca cu astfel de cuvinte. Altceva că el poate nu a spus tot, într-adevăr, el n-a spus când va fi. Da, da, da. Dar de aici, tocmai că este relevantă această declarație pentru noi, pentru că acum putem trage concluzia că și sub Juncker Uniunea Europeană rămâne ferm hotărâtă să se extindă și că din această extindere de această extindere va beneficia și Republica Moldova, cu certitudine a spus el, atâta doar că într-adevăr nu știm s-ar putea într-adevăr ca până la sfârșitul mandatului procesul de extindere să fie înghețat, tocmai de ce se avansează aceste termene și la noi și în Ucraina anul 2019-2020 când procesul în anumite condiții ar putea fi reluat, dar trebuie să mai spunem că lucrurile se schimbă pe mică pe ceas în Europa, având în vedere evenimentele din Ucraina. Multe lucruri care păreau neverosimile acum, la începutul acestui an, de exemplu, înainte de anexarea Crimeei, înainte de acest război. Iată că acum se, se întâmplă. Eliberat, de, se ce ea, de ce? Se ea, se da, schimbă... nu putem mâni... Pune mâna în foc, da. Da, da. da, Sunt și alte puncte de vedere exprimate, apropo, Bine, nu doar în România, că uh, s-ar putea ca uh, de exemplu, uh, și uh, vorbeai tu chiar despre uh, frica de uh, uh, schimbării statutul Republicii Moldova în R Rusia, probabil și rușii se gândesc la asta, că în Uh, această putea, nouă situație da, pe care da. au provocat-o ei da? Da. De, care în fond induce într-un fel uh, imprevizibil în politicile uh, internaționale, în politicile europene, să se schimbe și alte hotare. Dacă au schimbat ei abuziv, de ce să nu se mai întâmple da. și în altă parte? De deci, ce? Sigur că s să păi, fie În cazul nostru nu schimbări. e vorba de hotare. În cazul nostru e vorba de statut, de statutul de neutralitate, de relația cu NATO ar putea fi Puteam vorba și vorbi de Păi da. tocmai la asta m-a referit Păi tocmai că e vorba da. și de hotare În cazul în care Rusia uh, va continua acest comportament irresponsabil uh, nu e exclus ca să se repete situația din da, uh, nu 1918 Da și e Europa să zic că trebuie să protejăm cumva uh, uh, uh, Republica Moldova și cine poate să o protejeze? România doar decât Ev -ev -ev România. Evident, evident Da, da apropo, tot săptămâna trecută și din partea NATO s-a auzit presa internațională a scris despre a, a, posibilitatea ca Rusia să croiască un coridor spre Crimeea și un coridor spre Transnistria. Da. Și... Bă, și declarațiile lui Lavrov nu trebuie de deloc neglijate. Nu trebuie neglijate da. nici aceste avertismente care într-adevăr sună ca dracul, dar ele vin de la reprezentanți oficiali cu curidorul. Da, de fapt s-a mai scris de la, da. despre coridor, și presa a scris și, și noi și am scris, dar, dar când spune asta un oficial NATO, NATO e adevărat da. că Poroșenco a asigurat că armata ucraineană stă este bine pregătit, pe poziții la da, Mariupol. Da, da. dar nu, noi nu știm dacă într-adevăr va fi un uh, atac uh, rusesc, Rusia sigur că poate mobiliza uh, forțe serioase da. pentru a pune în uh, mare dificultate Ucraina dar acest embargo uh, asupra cărnii Bumakov, ministrul agriculturii, a zis că nu exportăm <coughs> 2000 mii de tone, maximum exportăm în Rusia. De ce i-ar fi trebuit Moscovei? Iarăși, în scop electoral, probabil, nu? Sigur că în scop, scopul este electoral, fără doar și poate este, dacă a venit vorba despre... Fiindcă, fiindcă despre... poate lovitura nu este puternică, dar în schimb, e, să zicem, semnificația ei este importantă pentru alegătorii din Republica C -a, L -a, L -a. Ea nu este puternică, poate sub aspect strict economic, da, pentru că nu poate să schimbe într-o lună că... de zile situația, dar de, de, de, de, impactul mental pe care înizează Uh, Rusia ar putea fi mare. Uh, în primul rând, Rusia uh, ce propune să inducă uh, nesiguranță frică, da? Pentru că uh, uh, și procesele economice se bazează pe. Pe, ace, pe acest termen stabilitate, siguranță, da, siguranță. și când da. oamenii de afaceri când piețele simt această nesiguranță sigur că lucrurile se pot înrăutăți pe asta mizează uh, Moscova când uh, s-ar părea că aplică poate lovituri economice nu chiar uh, periculoase dar e, ele pot, pot lua o, o turnură uh, foarte riscantă pentru că în fond Ru Rusia urmărește un obiectiv foarte clar aici și trebuie să l, ne l înțelegem uh, înainte de alegeri. Rusia, sigur că poate nu bizează neapărat sau nu este sigură că va putea impune o guvernare prorusească, dar vrea să... Strecoare în Parlament cât mai mulți deputați, cât mai multe partide felorusie, exact ca în Ucraina, acum, ca să poată, pe urmă, manipula lucrurile, ca să poată, în fond, influența situația, ca să poată, de fapt, și de acum încolo, să impună o guvernare slabă, o guvernare fragilă, cu cât mai slabă va fi viitoarea guvernare. Uite ce bine s-au simțit rușii atâta timp cât în Republica Moldova, nici președintele n am putut fi ales uh, atâția ani. În, în a tulburi, uh, toți adversarii, toți dușmanii în Republica Moldova uh, din ies s-au simțit foarte bine. Da? Pentru că uh, uh, asta, de fapt, a răutățit și climatul politic și climatul uh, economic din Republica Moldova. A învrășbit uh, Partidele de la guvernare chiar a indus a nesiguranța Petru, despre care vă vorbeam, ceva mai înainte. Timpul curge mai repede decât am dorit noi. Ai vorbit despre Ucraina, alegerile de duminică din Ucraina, la ce să ne așteptăm, sondajele arată victorie pentru posibile victorii pentru partidul lui Poroșenco, pentru un alt partid, Partidul Radical al lui Ale Alexandr Leașco, pentru partidul lui I Iacenuc și cam puține partide sau puține șanse partidele prorusește cel puțin așa arată sondajele. Așa arată sondajele și cred da. că asta, va fi, asta ce, va fi. Ce va fi după asta? Deci, în primul rând, nu trebuie, faptul să nu trebuie să ne, să ne mirie. Fără Crimeea, chiar dacă nu era război în Donbass, partidele pro-Rusie mari șanse nu aveau, pentru că Crimeea cu cei două milioane, cele două milioane de alegători în fond de una balanța în favoarea rășilor. Dar, și, și Donbass Dar și Crimea, Crimea fără Crimeea este foarte greu, deci nu le, le lipsește foarte mult ca să, cu domn Bazo chiar ca să câștige pro, prorușilor dar asta se știe, era previzibil, mai ales în condițiile războiului că pro-rusie nu au nicio șansă, ceea ce se știe mai puțin, dar există acest pericol, eu sunt de acord, de exemplu cu avertismentele lui Aținuc nu sunt exclusii provocări în ajun, alegerilor, chiar în alegeri... Uh, Unii de provocări la Donbas, ieri, Nu numai la Donbas, da. la Kiev ieri s-au operat arestări, este și o comunicată comunicat a Serviciului de Securitate SBU. La SBU, la Kiev, da. Chiev, da, chiar la Chiev, Kiev și la Harkov și în alte orașe au fost uh, arestate persoane care făceau parte dintr-un grup extremist, terorist, care uh, pregătea atacuri teroriste, aveau chiar și instalația I glai, o instalație un sistem. Deci, care poate fi folosit pentru doborârea avioanelor la o altitudine de, de 3-4 mii de, de metri. Deci au fost arestate deja aceste persoane. Provocări pot fi și la noi. Apropo, deci, pentru că unele situații din Ucraina se repetă, am văzut deja în foarte multe cazuri la noi, trebuie să fim și noi... Cu ochii în patru, dar în cele de urmă cred că, cred că Ucraina va ieși cu bine și din această situație, Partidele pro-occidentale vor câștiga, probabil pe primul loc va pe partidul lui Poroșenco, condus de Victor Klicico, acum el este primul pe listă, Partidul Frontul Popular al lui Iațăniuc și Tur președintele Radei și partidul despre care ai vorbit tu, partidul de extremă dreaptă unii îl taxează. Da, așa se numește Partidul Radical, radicalul da, în parte. Da, Partidul Radical nu neapărat e și extremist, nu, da. Nu. Da. Sunt în Danemarca, da. este un partid radical care nu știu de ce îi spune radical <laughs> pentru că e un partid fondcentrist. Da, poate a fost Când cândva... La, da. la începuturi părea, ce poate, însemna radical? Radical însemna, să zici, neobișnuit ceva. General. Da. Da, da. Da. E, așa. de vot femeilor, asta exact, era, da, da. Părea, da părea o soluție radicală. O soluție da. radicală da, acum da, e da, un da. partid centrist, probabil și cu Lea Școar se va întâmpla acest lucru mai prost stau vechele partide practic care riscă să dispară, partide mai mult sau mai puțin tradiționale, deci Ucraina nu are partide tradiționale, de fapt din punctul meu de vedere, dar este Batcovșina, este Svoboda De ce? Batcovșina parcă da. Bat Bat arată cât trece în Parlament trece. e adevărat că procentajul e mult Nicola, ce, ce trece în Parlament un pentru un partid care s-a aflat și Ia. la guvernare Ia. mulți Ia. ani sau care a, a condus opoziția a fost liderul opoziție, sigur că este foarte puțin după da. și acestui partid, dar până la urmă, zic, Ucraina, cred că va ieși cu bine din această situație. Cum să înțelegem declarația lui Poroshenko cu privitor la Transnistria? Deci, cum să înțelegem una și a doilea ce ar putea însemna pentru Republica Moldova, pentru Transnistria acest lucru? Adică ce ar putea face o împreună cu Trans, împreună cu Chievul deci, ca să rezolve problema Deci, Este evident din punctul meu de vedere că Poroșencu a spus asta nu doar gândindu-se la propria problemă din, la, și la asta, dar Eu nu cred doar. Că el a spus nu asta doar. și gândindu-se la Chișinău. El, când... el a da. spus asta și gândindu-se la Chișinău și gândindu-se la eventualele acțiuni comune Ucraina Republica Moldova în privința Transnistrii și în privința eradicării separatismului la noi și eradicării separatismului în genere. Pentru că în fond este o problemă de care se va problema, singura problema separatismului în această zonă, transnistriană acum capăt o altă dimensiune din cauza U Ucrainei, este o problemă în care va fi implicată Uniunea Europeană, Statele Unite. Asta anunță sigur că o abordare absolut nouă a, a situației. Practic putem spune de acum încolo că avem în persoana Ucrainei, ceea ce n-am avut până acum niciodată, chiar dacă au fost și declarații favorabile pe vremea lui Ișinco, avem un aliat. Un aliat... Nu, nu putem interpreta asta pur și simplu ca un gest de reciprocitate, fiindcă la, la tribuna adunării generale a, a un, Organizației Națiunilor Unite, Natalia German a declarat că Republica Moldova niciodată nu va recunoaște Crimea consideră că e teritoriul ucrainean și de altfel a mai fost o declarație a, a doamnei Timoșenco la, la Bruxelles sau la Strasburg, dacă nu mă înșel, și ea a zis că Ucraina are anumite datorii față de Republica Moldova, acum a înțeles anum Ucraina anumite lucruri în privința problemei cu care se confundă Fără Republica doar și Moldova. Poate. Deci asta va schimba radical pozițiile... Chievului, nu numai față de Chișinău, dar și față de România, pentru că sunt probleme similare, iar în, în ceea ce privește, de exemplu, minoritatea românească din uh, sudul Basarabiei, din nordul Bucovinei, de fapt este o problemă comună și a Chișinăului și a Bucureștiului uh, și sigur că uh, putem deci, presupune, putem uh, putem permite această predicție că s-ar putea contura chiar un, un bloc o alianță regională Ucraina, Republica Moldova România și apropo Rusia și elementele deci Anti-ucrainienii simt acest lucru în presa, chiar în presa din Ucraina, într-un anumit soi a presii din Ucraina, ultim, în ultimul timp au apărut articole informații provocatoare, chiar antiromânești și anti antimoldovenești, unde se încearcă exacerbarea vechilor resentimente, știți noi că au fost, ale ucrainienilor, dar ele foarte bine că sunt taxate tocmai bine, ca prov bine, provocatoare bine, dar, chiar de autoritățile de la Kiev. Bine, dar și în presa din România trebuie să spunem că sunt, apar articole care pledează. Pentru sprijinirea Rusiei în această confruntare da. cu, cu, acestea, cu China. Și acestea și, și eu nu, dovedesc nu... ori inconștiență, ori provocare. Dar de cine am mira? Dacă uh, chiar uh, NATO confirmă acest fapt că Serviciile secrete ruse au fost implicate în deci, provocarea protestelor în prința gazelor de șist, de ce nu am admitit că și aceste atitudini anti-ucrainești sunt și ele rodul produsul provocărilor uh, Rusiei în România. Pentru că, da, se, se vehiculează această idee, hai să ne hăităm cu Rusia ca Dacă să, să, să câștig, Da, Și ce, sau, ce nu, facem da. atunci? Ne pomenim în, anul, în situația anului 1940 a pactului Molotov-Ribbentrop cu, cu, cu Rusia la gurile Dumnezeu, da? da? da. Ce, da. Uh, păi atunci pier, riscăm să pierdem după asta, nu numai Sudul Basarabiei, dar și uh, Bucovina, da, dar uh, mult mai mult decât uh, am pierdut cândva. Bine, deci, într-adevăr, ori uh, idiosi uh, utili sunt cei care scriu așa ceva... vor provocatori, ori, deci ori cei, cei care scriu spătiți, asta, da, da, uh, da, fără doar șupade. Din păcate, tocmai de aceea trebuie să fim uh, foarte atenți. Bine, a mai rămas... Uh, Chestiunea cu Putin, cu Rusia, summit Uniunii Europene a decis și Merkel a anunțat acest lucru că nu, înlătură, nu elimină sancțiunile, nu este motivul sau Rusia nu demonstrează că este gata să respecte angajamentele pe care le-a luat prin semnarea acordului de la Minsk acea declarată retragere a trupilor de la frontiera a câtă retragere de la frontiera cu a, Ucraina, Ucraina. s-a dovit iarăși o cacealman nu, nu a fost retras se face o anumită rotație a, a trupilor de, de la frontieră nu este în, în, lumea încearcă să înțeleagă ce este în capul rușilor, dar nimeni nu poate înțelege ce e în capul rușilor. Pe de altă parte, situația economică în Rusia nu e cea mai strălucită, rubla continuă să cadă. Păi caldă, da, azi a ajuns la 50, 53, 53 de ruble euro euro și... Și și ajuns la 42, 42 de da, dolari, da, da, e un minimum istoric, pe de altă parte, în cadrul care anuale care au loc în Rusia anul ăsta, s-au întâlnit la soci dezbaterii organizate de autoritățile rusie de câțiva ani încoace cu participarea politicienilor, politologilor din Europa, Valdai, da? așa se numește acest uh, proiect, uh, au luat cuvântul de acum mai mulți lideri ruși, Serghei Ivanov, de exemplu, uh, eminența uh, cenușie în a lui Putin, șeful administrației prezidențiale și retorica lor este foarte îngrijorătoare. Practic toate declarațiile care s-au făcut în aceste ultime ore demonstrează că Rusia nu bate în retragere și Ivanov chiar a spus că nimeni niciodată nu va restitui Crimea, Crimea, Ucrainii. E un fapt aici care poate trebuie să-l semnalăm, și, că și -o opoziția și rusă... a spus, și da. a declarat că sancțiunile Uniunii Europene, sancțiunile Occidentului, nu ne va determina să ne schimbăm poziția în ce privește da. Ucraina. Chiar dacă vom fi loviți, tăiați, a spus Ivanov, nu vom ceda niciodată. E o situație foarte curioasă, duc mai vreau să spun că și liderii opoziției chiar opoziția din afara Rusiei spun și ei că în actuale condiții Crimea nu va fi cedată, mă refer la Hodorkovski de exemplu Navalnyi, la Navalny, care de, de. sunt supuși critici acum de alți alți opozanți, de Gari Kasparov și, și alții cred că Uh, nu trebuie să ne facem iluzii uh, sub o formă sau alta altă acest război rus-ucrainian sau această confrontare va, con va continua pentru că uh, Rusia nu are cum să dea înapoi, eu nu îmi imaginez pe Putin uh, cu capul plecat uh, spunând că s am greșit uh, iată, luați uh, Crimea înapoi, lucrul ăsta nu se va întâmpla uh, cred că se bine, până isc... în a, a să, să vedem prețul petrolului continuă să scadă Rusia începe să aibă probleme și cu ce societare. se va întâmpla? Prețul Subsovietic. petrolului și subsovietici a continuat să cadă Uniunea sovietică nu a cedat E Dar că, că... Uniunea sovietică a căzut ea S-a după da. această scădere vedem. A, a petrolului <coughs> Nu cred că va fi o repetare un oglindă Bine, nu va fi Vom vedea ce va fi Trebuie să punem punct emisiunii noastre, doamnelor și domnilor. Aici se încheie săptămâna politică cu Petru Bogatu și Nicolae Neglu. La revedere. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei.